то саме він загнав гітлерівців у тетерів і потопив їх як цуценят. Інженер Давид Ліч Бакрадзе за час рейду на пробережжі Дніпра пройшов шлях від рядового бійця-артилериста до командира батальйону. Посилаючи Бакрадзе в розсільну з двома ротами потивлян, я наказав йому вдертися в село із Заходу. «Старайтеся справити враження, що вас принаймні втроє більше». Женіть фашистів на північно-східну околицю, там їх зустріне Матющенко Бакрадзе не треба було повчати, як справити на ворога сильне враження Зняти вертових без жодного пострілу, під покровом ночі раптом вдертися В окупований населений пункт, вчинити там тарарам Він любив так само, як Матющенко, наводити на ворога страх, видимість оточення Цього разу Бакрадзе особливо поталанило. В розсільній стояли на вогневих позиціях дві гітлерівські батареї, націлені на дорогу, по якій рухалась наша колона. Коли в селі почалась артилерійська стрілянина, я наказав бійцям залягти в кювети, бо вирішив, що німці б'ють по нас. Минає кілька хвилин, гарматний вогонь досягає ураганної сили, але в нашому напрямку снаряди не рвуться. Виявилося, що стріляли з гармат не німці, а бійці Бакрадзе. Варизненацька захопили обидві батареї і, повернувши гармати, почали бити з них по есесівцях. На батареях було близько тисячі снарядів, і Бакрадзе поспішав витратити весь боєзапас. Поки в розсільній знищували карателів, Бакрадзе гнав їх на Матющенка, а той під гарматний вогонь Бакрадзе, Головні сили партизанського з'єднання з усім обозом спокійно пройшли стороною на Маняву. З цього села починався наш підйом до промислів битків і яблунів. Підйом виявився важчим, ніж думали. Дорога звивалася по залісненому схилу крутизною до 45 градусів. У колонії налічувалось понад 300 підвід з вантажем. Скоро всі коні стомилися, змокріли, взялися милом. Один з них виб'ється з сил, посковзнеться чи впаде, і вся колона зупиняється. Обминути віз не можна, дорога вузька. Це навіть не дорога, а стежка, обічне і круті схили, ліс, каміння, повалені бурою дерева. Доводилось тягти вручну вози, переносити вантаж, важкі кулемети. Кінні зв'язкові. Ледве пробиралися вздовж колони Тільки п'ятнадцятилітній Іван Іванович Черняк, який за час наших походів замінив десятків зодва верхових коней Нарешті роздобув за своїм малим зростом прудкого коника на вигляд осла І вихорем гасав на ньому в тісніві обозу немов би вітер по полю Гітлівці, незважаючи на всі заходи, вжиті в Передгір'ї, вірніше, через їх велику кількість, наш вихід у Карпати, прогавили. Вони виявили з'єднання на схилах гір лише з повітря. Те зробити було неважко, оскільки ночей для руху нам не вистачало і доводилось пересуватися вдень. Пронеслися над колоною повітряні розвідники – Незабаром почалися нальоти штурмовиків Збили рушнично-кулеметним вогнем одну машину Грюкнулася вона десь у горах Решта залишила нас у спокої Але ненадовго Тільки встигли відтягти в бік убитих коней Розчистити дорогу від розтрощених возів Знову заревіли літаки Почали рватися бомби Людям є де сховатися Навколо ліс, віковічні дерева Обоз же весь час під бомбами і вогнем німецьких штурмовиків. Щоб урятувати коней, їх, як тільки з'являлися стерв'ятники, розпрягали і витягали по крутих схилах у ліс. В і просувались ми крок за кроком до вершин Карпат, що гострими зубцями підпирали горизонт. Часто густо впрягали і запрягали коне, лопатами і сокирами прокладали собі шлях. Позритій бомбами вузькій стежині, захаращені розчахнутими деревами, розколеним камінням. Та час від часу з болем у серці ховали під гранітними брилами когось із бойових товаришів, що гинули під час нальотів фашистських повітряних хижаків. На горизонті з'явилися десятки вишок. Прикарпатська нафта.